Falenderojmë Allahun Subhanahu Teala, Zotin e Gjithësisë, për të gjitha mirësitë që na ka dhuruar, e mbi të gjitha, për mirësinë e Islamit. Ne falenderojmë Allahun që na bëri musliman. Zoti i Lartmadhëruar në Kur'anin e Shenjtë na ka lajmëruar, na ka treguar se me të vërtetë besimtarët janë vlezër. A i në urdhëron që të silemi mirë dhe me dignitet dhe në ndalon nga poshtërësit dhe pa dretësit. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të dretë përveç Allahut. A i është i vetëmi adhuruar nuk ka urtak. Dëshmoj se Muhamedi sallallahu aleyhu sallallam është rrobë dhe i dërguar i tij. Ishte njeriu me moralin më të lartë. Ai na ka mësuar alayhi salatu wasalam edukatën e moralin me të cilin duhet të karakterizohet çdo besimtar i cili jeton në këtë planet. Foth profeti sallallahu alaihi wasalam As kush për jush nuk beson, deri sa të doj për vlajnë ti atë të qka dëshiron për vete. O zotë fale, bekoj edhe më shiroj e ate, familin e ti të ndershme, shok të ti fisnik, dhe gjith pasu e si të ti besnik deri në ditën e gjykimit. Të nëruar shikuesë. Në vazhdim e ciklit të emisioneve të titulluar Mos utrishto, do të vazdojmë me një seri emisionesh kushtuar vëllazërisë në fe. Vëllazëria në fe është lidhja më e fortë që ekziston mes njerëzve. Ruajtja e saj është obligim për gjdo musliman. Prandaj, leti fliksohemi Allahut, subhana wa ta'ala, e të behemi vlejzër për hirtë të ti. Vetëm nëse realizojmë vlazërinë në fe, do të meritojmë mëshirën e Allahut, subhana wa ta'ala, dhe Allahu i lartë madhëruar do të jetë me ne. Se cili prej neshë, të dojë për vlajnë e vetë, atë të qka dëshiron për vetën e ti, e të urej për vlajnë e vetë atë të qka urejnë për vetën e ti. Sikur se në mësonë në profeti sëllallahu a.s. hadith të cilin e përmënda në hyrjet të këti emisione. Mos e dëmtojmë, mos e dëmtojmë vlejzritan, të bëjmë mira tyre, et mos e dëmtojmë qof me fjalë apo me vepra. Mos bëjmë ato shkaqe që me të cilat mbjellim farën e armiqësisë dhe urrejtjes mes nesh. Muslimanit nuk i lejohet të dëmtojë vllain e tij as fizikisht, as moralisht dhe as materialisht. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë dhe këtë fjalë të madhe ka thënë në haxhin e lomturis, lomturës padhyshim thot profeti sallallahu alaihi wasallam jeta pasuria dhe nderi juaj janë të shentë sikurse është e shentë kjo ditë ky muaj dhe ky vend gjithashtu në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam thot Allahu do t'i jap dënimin e merituar kujdo që dëmton të tjerët Allahu do t'i ja vështirësoj jetën kujt do që ia ja vështirson në jetën të tjerëve. E pra leti friksohemi Allahut subhanahu wa taala. Të bëjmë kujdes dhe mos i lëndojmë muslimanët. Allahu e ka ndaluar lëndimin e muslimanëve dhe i ka kërcënuar zullumqjarët me dëshkim të dhimbshëm e përfundim të hidhur. Për Zotin Allahu Subhana ve Teala në Kur'anin famullart, "Walladhina yo'dhuna almu'minin walladhina yo'dhuna almu'minina walmu'minat bi ghayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubeena." Ata që lëndojnë besimtarët dhe besimtarët pa të drejtë, duke i akuzuar për diçka që nuk e kanë bërë, këta i kanë ngarkuar veten me fajin për shpifje dhe gjuna të qartë. Padoyshim. Ai që dëmton muslimanin në radhë të parë i ka bërë padrejtësi vetes së tij. Dhe padrejtësia është gjuna i madh. Allahu subhanahu wa taala e ka ndaluar padrejtësinë. Në një hadith ku Zoti i Lartë Madhëruar thotë: O robrit e mi, Unë i andalova vete si me padretësin, e bëra të të ndaluar haram dhe mesyush, për andaj mos i bëni padretësin njëri tjetërit. Kush beson Allahun dhe është i devotë shumë ndajti, quhet Ueli, mik, i dashuri Allahut, s.p.a. Zoti lartë madhruar thot, Allah in e aulia Allah in la khaufun alehim u lahum jahzenun, Ellezina amanu w kanu yattaqun Për miqte Allahut, për të dashurit e Allahut nuk ka frikë dhe as pikëllim. Po cilët janë këta të dashurit e Allahut subhanahu wa taala që nuk do të friksohen dhe nuk do të pikëllohen? Ellezina amanu w kanu yattaqun. Ata që besuan dhe ishin të devotshëm, i friksoheshin Allahut subhanahu wa taala. E padyshim, Allahu i lartmadhëruar i ka marrë në mbrojtje të dashurit dhe miqtë e tij. Inna Allaha yudafi'u anil ladhina amanu. Allahu sigurisht që Allahu i mbron ata që besuan, që besuan. Prandaj, të mos i lëndojmë besimtarët Sëpse ata janë miqët e Allahut sëfëhanë vëtë ala, e ku shdoj që lëndonë besimtarët të adi se ka hyrë në konflikt të hapur me Allahut sëfëhanë vëtë ala. A mund të shpëtoj kë njeri? Kurësësi. Në hëndit këtë si Zotilat Madhruar thotë, unë i kam shpalur luft kujdo që lëndonë valijum tim, mikun tim. Ai që dëmton të tjerët, letë di se është i humbur. Dhe në radhë të parë ka dëmtuar veten e tij, i ka bërë padrejti vetes së tij duke tërhequr mbi të zemrimin e Allahut subhanahu wa taala. I dërguari Allahut subhanahu wa taala na ka tërhequr vërtetën që të ruhemi nga padrëtësia. Ka thëmë profetit sëllallahu aleyhu sëllem ruaj unë nga padrëtësia se ajo është të terë, është ersirë në ditën e kja metit. I tërguan profetit sëllallahu aleyhu sëllem për një grua që ajgjeron të ditën dhe falej natën. Pra përveç obligimeve ajo bëndë të dheve pravunetare. Ajgjeron të ditën dhe falej natën. Por, Me gjuhën e saj ajo lëndonte, shqetsonte komshin e vet. Për këtë profeti sallallahu alaihi wasallam thanë nuk ka hajr në të, nuk ka mirësi në të. Ajo do për të jetë për banorëve të xhirit, zoti na ruajt. Edhe pra kësaj gruaje nuk i bëri dobi as namazi dhe as as agjerim i vullnetar. Kjo sepse besimi nuk kishte zën vend, nuk kishte rënjosur thellë në zemrën e saj. Nëse do të kishte besim të fortë, atëherë ky besim do ta pengonte nga punët e këqija. Do jep të jepte frutet e veta, e kjo do të reflektohej padyshim në moralin e saj. Feja mban qëndrim të ashpër ndaj atij të cilit i cili e lëndonë komëshiu në vetë dhe dëmtonate. Me fjalën fqinjë, apo komëshiu, nuk uptohet vetëm komëshiu i palatit, apo fqinjë i cili banon në rrugën të ndë. Për kundrazi, fqinjë jytë është edhe i cili udhton me të. është a i i cili i cili punon pranë zyresën tënde. Dhe aji i cili shetë pranë dyqani tëndë. Idrguar e Allahut sëllallahu aleyhi wa sëllem me shbetuar tri herë. Për zotin nuk beson. Për zotin nuk beson. Për zotin nuk beson. Sahabët i thanë, ku shoh idrguar e Allahut? Tha profeti sëllallahu aleyhi wa sëllem aji nga sheri i të cilit nuk janë të sigur të fqinjët e ti. Dhe një hadith tjetër, profeti sallallahu aleyhu a sellem thot, muslimani i vërtet është vetëm aji nga dora dhe gjuha e të cilit shpëtojnë njërzit, njërzit e tjerë ndëruar shikues. Çështja e moralit nuk është aq e lehtë sa mund të mendohet. Besimi dhe morali janë të pandashëm nga njëri tjetri. Janë si dy anë të të njëjtës medalje. Në fund të fundit, çfarë kuptimi ka teja pa moral? I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i pyeti shokët e tij. U tha: "A e dini se cili është i falimentuari për umetin tim?" I than shokët profetit sallallahu alaihi wasallam, "A i cili nuk ka dinar as dirhem." Dhe ne do thëshim në kohën tonë, ai i cili nuk ka parë, nuk ka euro, dollar, nuk është i pasur, është i varfër. Ky është i falimentuari që e kuptuan sahabët radiallahu anhu për profeti sallallahu aleyhi wa sallam u dha kuptimin e sakt se cili është i falimentuari i vërtet në umetin e ti, aleyhi sallatu sallam tha profeti sallallahu aleyhi wa sallam në të vërtet i falimentuar prej umetit tim është a i cili në ditën e kiametit vjen me namaz zekat dhe agjërim. Ngoxhave për të mirë. Por nga ana tjetër, ky njerëz ka sharqët, ka ofenduar një tjetër, ka goditur një tjetër, ka vrar, ka shpifur. Dhe për të gjitha këto pa drejtësi për shkak të tyre, në ditën e Kiametit, ky do t'u jap nga sevatet e veta do, do të do të jap të tjerëve. Kti, ati, ati e ati tjetrit. Dhe nëse i mbarohen sevatet, veprat e mira, para se të ke shlyer borçlind, kur ka ende edhe disa të tjerë pa u dhën hakun e dëmtimit që ishte dëmtuar në 21, atëherë çfarë ndo Tho të profeti sallallahu aleyhu sallem do të mere nga gjunahet e atyre dhe do të jithën këti dhe kjo do të jithën në zjarë. Allahu në aruaj. E pra, këti njëri ju nuk i bëri dobi namazi dhe asë a gjërimi. Dhe asë zekati. Kjo është i falimentuari. Asë si një trektarë i cili në dyqanin e tij ka artikuj që kapin, po themi vlerën 10 milion. Ndërkohë ky u ka borxh njerëzve 20 milion. Për dy fishin. Atëherë si mendoni, a mund të konsiderohet i pasur ky kë miran, që stuos dhe puna e ati, i cili kryen disa rituale fetare dhe adhurime por gjithmon është i prirur drejtë së keqes, kur doher i gatshëm për të dëmtu artë të tjeret, vazhdimisht i disponueshëm për urrejtje dhe armisi. A mund të konsiderojt i devotëshëm kënjëri? A të herë që kuptim ka, apo që vlerë ka, Nislam liqjerimi i adhurimeve si namazi, agjrimi, zakati e tjera. Kto adhurime Allahu subhanahu wa taala, i kaligjruar me qellimin se që të pastrojmë shpirtrat tan, të rregullojmë raportet tona me Zotin dhe me krijesat e Tij. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thot për namazin, innes salata tenha anil fahshai wal munkar. Me të vërtejtë namazi dalon nga punët e turpshme dhe veprat e nëveritura të post, poshtra. Dërsa për zekatin thot hudh min e mualihim të ta hiruhum u e të zekihim merë nga pasuria e tyre që ti pastrosh, e jo pastrosh, pastrosh shpirtra dhe pasurim. Andërsa për agjërimin thotë: Ja amanu, qablikum, o ju që, që keni besuar, ju iu bë obligim agjërimi, sikurse ishte obligim për ata që jetuan para jush. Përse? Qëllimi që ju të bëheni të devotshëm. Ndërsa kur flitë për haqin, Allahu s'fana ota ala, në fund të ajeti thotë, vëtë e zëmë vëdu, fe inë në kaj rëzadit te kua, dhe pa isu një me ushim, por dijeni se ushimi mëj mirë është dhe vëtë shmëria. E pra, kështë qëllimi përse janë ligjeruar i badetet. Lakmija në dy njah, ta maqarlëku, dhe dëshira për të poseduar gjishka që ka në duar njërzit, janë dërshkashet që nëzisin uretjen dhe armisin. Dhe shkatrojnë vlazërin mes muslimanve. Prandaj dërguar i Allahut sallallahu aleyhu sallallam për osit, thot profeti sallallahu aleyhu sallallam, mos lakmo në dy një, që të të dojë Allahu dhe mos lakmo atë që të gjende në duart e njerëzve që të të duan ata njerëzit. Jo vetëm kajqë, profetisë sëllallahu a.s. në jepë shumë këshilat të shmuara e pre tyre, është të jo që pre këtyre e ato që dhundet përmënd në vazhdim. Thoë profetisë sëllallahu a.s. mos kini zili njeri tjetërinë. Dhe në një adith tjetër, thot profeti sallallahu aleyhi vësallallem, kujdes rruaj unë nga zilia, sepse ajo i hasë e vapet, ashtu si kurse zjari dik drut. Zilia është dëshirosh për tjetërin që ti largohen të mira dhe begatit që i ka dhuruar Allahus. Kjo vjen nga shpirt ngushtësia e njeriutë, Ndërsa sedra, po, sedra është diçka e përqyër në fakt. Ti dëshironës të jeshë si tjetri, të gzosh mirësi, por nuk dëshironë që Zotit ja largohet. A të herë e kërkoje mirësine Zotit me punë, dhe jo me zili. Gjithashtu profeti sëllallahu a.s. thot mos mashtroni njëri tjetrin. Në një hadith, Kjetër profeti sëllallahu a.s.m. thot, kush ma shtron nuk është pre nesh, pra kush ma shtron nuk është pre muslimanve. Dhe në një adith kjetër vazhdojnë profeti sëllallahu a.s.m. thot, pre këshilave të, të ti a.s.m. thot, mos i kthej një shpinë njërë tjetër, mos e braktis njërë tjetër, mos e linë në bartë vlajnë tuaj kura i ka nevojë, mos e luftoni njëri tjetëri, mos i ndërprisni lidhjet mes mes jush. Thotë profeti Sallallahu Alehu ose në një gjithashtu në lidhje me këtë, muslimanit nuk i lejohet të abraktis vlajnë e vetë më tepër sësa të redit. Prejtë këshilave porosive të dërguar të laudhë Sallallahu Alehu oselepë. Mos ndërhyni në shqiblerje. Për të prishur pazari në njëri tjetërit, muslimanit nuk i lejojt tja largoj klientit e vet vlajt të ti të thonë do njerit për tyre për shemblë këtheja malin filanit se unë do të japë të të shest njëti mal me shmi më të lirë kjo është haram kjo është konkurence pandershme i drguarja laot sallallahu nga reju mësër më thot jini vlezër pra bëhë një vlezër për hirë të Allahot, o robër të Allahot, mos bëni shka që që nëzisin uretje dhe armisi, ruaj një vlazërin me si ush, ruaj një dashurin me si ush, harmonin me si ush, si unë i mirë me butësi, më shirë dhe dhe më shuri, bashpunoni për veprat mira dhe dhe vëtë shmëri, pastroj një zemra tuaja nga urejtja dhe zilia. Muslimani është vla i muslimanit. Nuk i bënë ati pa drethsi. Nuk e braktis dhe nuk e përshmonë. Pasta i ka bërë me shëngë tri herë në zemër. Devotëshmëria është këtu. Devotëshmëria është këtu. Devotëshmëria është këtu. Devotëshmëria është këtu i mjafton një personi prej sëkeqës, duke përqëmuar vlajnë e vetë musliman. Muslimani e ka haram të ndaluar gjakun pasurin dhe nderin e muslimanit. Ndallëm i këtu, bidh nila, me lejnë dhe vëndet nga dhalët së fa në otala për të vazhduar Pjesë në dy të emisionit. Esselamu alaikum u rahmetullahi vë berakatuhu. Pas një pauze të shkotër. Allahu ndërëvën. Bismillah u alhamdulillah u wa salatu u salam ala Resulillah. Vlezër të dashurë ku që ka bërë pa drejtësi vlajtë vetë që ofë në ndërë, në pasuri, apo diçka tjetër. Letë lirohet prej saj qësot, para se tjetë vonë, para se të vi ajo ditë në të cilën, lugaria kompesimi dhe dëmë shpërblimi behet me se vape, me vepra nështë. Të mira. Dhe jo në valut. Sot fare lehtë. Me ndu, me ndonjë dhuratë ti mund të largosh nga zemra e vëllait tënd hidhrimin, mrzitjen, zemrimin. Me një dhuratë të lehtë. Nga sa ti e ke idhuruar vlajnë tëndë me do një fjalë të pa kontroluar dhe veprim të pa matur atëhere këna që e sot gëzoj e sot që a i të të bëj halal që mos i kesh bërqë ati në ditën e kjamentit në atë dit ku nuk do të bëj dobi asgjë as pasuria dhe asë farëfis një. Në ditë kur do të kemi nevoj për qoftë edhe për një sevap të vetëm. Në ditë për të cilën profetis sëllallahu aleyhu sëllem thot në kuptimin e fjallës të ti nëse mizori do të ketë sevapet mira, ati do të i meren sevapet për të kompesuar ata të cilve u. Dhe nëse imbarohen se vapet, se kurse u përmënd të ka dithi i të falimentuarit, do të mere gjynahet e tyre dhe do t'i hiden këti mizori, do t'i ngarkohen zullumqarit dhe pastaj a i do t'i hidet në zjarë. Zotin Arruajt. Edhe nëse ka qenë musliman, edhe nëse është falur, ka gjëruar, ka dhën zekat, ka kryer hajin, ka bërë adhurime dhe goxave pra të mira. Pra ndaj, mos i bëjmë pa dretësi njëri tjetrit. Askujt mos i bëjmë pa dretësi Edhe nëse na në duket vetja e fortë, kemi pozit e pasuri. Padrëdësia ka përfundim të hidhur. Syri i zullumçarit fle, ndërsa syri i Allahut nuk fle, nuk flekur. Allahu subhanahu wa ta taala e dëgjon ankesën e viktimës së padredirsisë dhe i vjen ndihmë atij. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në një hadith thotë: "Allahu e ngre lart mire lutjen e atij të cilit ia është bër padrejtësi." Pastaj, asai lutjes pas i hapen dyert e qiejt dhe Allahu subhanahu wa ta taala thotë: Zoti i lartmadhëruar Pasha madhërin time, do të ndihmoj ty qoftë edhe pas një farë kohë. Gjithashtu, i dërguar e Allahut sallallahu aleyhi wasallam e ka përosi të muadhë në Gjebelin, kur e ka dërguar në Jemen, me i përosi shumë të qëmuar, i thot, ruaju nga lutja e ati të cilit jeshtë bërë pa dretësi. Sepse në dërmjetë saj, dhe Allahut nuk ka pëngesë, nuk ka perde. Allahus fanë o tala ja pranon lutin. Qoftë kuj dhe jo besimtar. Qoftë viktima e pa dretësis dhe jo besimtar. As kujt nuk këtë bëti bëjmë pa dretësi. Allahu është i drejt dhe në urderon dhe në urderon për dretësi ndërsa ata të cilët mbajnë anën e mizorve, le të thrasin mëndjes sa nuk është vonë. Etë pendohen të kalaus fano talë, sincerisht, gjitha ta që indihmojnë mizorët në mënyrë direkte ose indirekte, duke heshtur para pa dretësisë le të kthehen sa më shpejt të ke vërteta te sa nuk është vonë. Nëse vazhdojnë të heshtin ndaj pa dretësive apo bashpunojnë me mizorët atëhere le të presin. Se du di godas e keshja e mizorive të tyre. Allahu s'fana otaala thot vëla tërkenu ilë ledhine dhalemu, fëtëmese kumun narë. Dhe mos anoni tek ata që bëjmë pa dretësi. Mos u jepë një të drejt atyre që veprojnë kesh, që të mos u prejkë zjarë. Ndresa profeti sallallahu aleyhu sallallam thot, vërtet Allahu e afatizon zullum qarin. Kështu pra të mos vetë mashtrohet njëri ju, Se bëm pa drefësi dhe nuk nëndëshkojt, nuk e mori me njëherë nëndëshkim në dy nja. Qëfar thotë profeti, sërë Allahu ari usrem, vërtet Allahu e afatizon në zulumqarin, por kur vendosë të ndëshkoj, nuk kam është shpëtim për te. Dhe nëndëshkim i Allahu të s'panohu t'ala, është shumidhim shumë dhe tepër jashpër. Rabbena, dhalemna, amfusena, fejllum të gfillena u tërhamna, le nekunen në minër khasirin. O Zotë, ne kemi bërë shumë pa drejtësive dhe vetona, nëse ti nuk në farë dhe nuk në mëshiron, ne do t'jemi prej të dëshpëruarve. E lusim Allahumë, subhana otaala, që ta bekoj vëllazërin ton, të ne i lehtësoj, përmbushjen e dëtyrimeve që kemi da i vlejërve tanë, e lusim Allahun, subhana o tala, ta të në largojë nga gjdo fjarë dhe vepër, që shkakton grindje dhe përqarje mes nësh, dhe prish vlazerin mes nësh. Allahun në bashkoft në bindje dhe ti në këtë bot, dhe në gjenetin e ti në të mreku lueshëm, në gjenetin firë deusë, në gjenetin më të lartë, në botën tjetër, bashkë me profetin, sallallahu aleyhu sallam, dhe gjithë njerëzit besimtarët e mirë të të gjitha kohrave. O Zot, bashkoj zemrat e muslimanve dhe forcoj e vlazërin mes tyre. O Zot, në falë ne dhe gjithë vlazërit tanë që kanë besuar paranesh dhe moslejoj që të futet në zemrat tona as pakë uretje dhe zili për ata që besohen. E lusim Allah unë së fanë o tala me emrat e ti të bukur dhe me cilësit e ti të përsosura që në bëj për atyre që e duam njeri tjetrin për hirtë të ti. Për të fituar shpëblimin e prenduar për ti në botën tjetër që ne të jemi për atyre që do të futen në nën hien e arshit të ti në ditën e gjukimit. O Zot, në falën e prindritan dhe gjithë besimtarët në ditën e gjukimit, o Zot, në dhurom i rësi në këtë bot dhe në botën tjetër dhe në ruaj nga dënimi zjarit. Të në ruaj rë shikues, po mjeftojmë me kaq në emision në sotëm për të vazhduar in shalla u ta ala në emisionet e tjera për sëri duke folur për vlazërin, vlerat e saj, dhe shka që e që du të bëjmë për të arruajtur këtë vërat të qmuar për Allah s.w.t. dhe në emision në ardhëshëm, assalamu alaikum, u rahmetullahi, u berkatu.